Harmadik könyv. Első fejezet. Elizabeth nyugtalanul leste a kocsiban, mikor bukkan elő a Pemberley erdő. És amikor befordultak végre a lak mellett, izgatottan verte a szíve. A park igen nagy volt, változatos tájakkal tarkítva. Lapályos felén hajtottak be, és egy ideig messzire elnyúló, szép erdőn át haladtak. Elizabeth nem tudott beszélgetni annyira elmélyed gondolataiban, de azért meglátott és megcsodált minden természeti szépséget, minden kilátást. Elizabeth el volt ragadtatva. Soha nem látott még ilyen helyet, amelyért annyit tett a természet, és ahol a természet szépségét oly kevésbé rontotta el a rossz ízlés. Uti társai is rajongva dicsérték a látványt, s ebb pillanatban Elizabeth úgy érezte, Mégsem megvetendő dolog, ha valaki Pemberley úrnője lehet. Leereszkedtek a domboldalán, oldalán, s a hídon át a ház elé hajtottak. De mi alatt közelebbről szemlélték a házat, Elizát újból elfogta a félelem, hát ha találkozik a urával. Rettegve gondolt arra, hogy a szobalány tévedhetett. Engedét kértek, hogy megtekinthessék a házat, mire bebocsátották őket a halba. Miközben a kulcsárnőre vártak, Elizabeth eltűnődhetett azon, hogyan is került ő ide. A kulcsárnő megjelent, bevezette őket a szalomba. Tágas, arányos szoba volt, szépen berendezve. Elizabeth futólag körül tekintett, aztán az egyik ablakhoz ment, hogy megcsodálja a kilátást. Pompás látvány tárult eléje, az erdővel borított domb, melynek oldalán leszálltak, és amely még meredekebbnek látszott a távolból. De minden szép volt a környéken, és Elizabeth gyönyörködve nézte az egész képet, a folyót, a parton elszórt fákat, a kanyargó völgyet, ameddig csak szemével követhette. Amikor átmentek a többi szobán, mindent új oldalról látott, és minden ablakból új szépségeket fedezett fel. Magas, szép termek voltak ezek. Berendezésük a tulajdonos gazdagságára vallott. De Elizabeth a jó ízlését csodálta, azt, hogy semmi sem cifra vagy túl díszített, kevesebb volt itt a pompa, de több az igazi előkelőség, mint Rosingsban. És ennek a kastélynak én lehettem volna az úrnője, gondolta. Ezekben a termekben most én lehetnék otthon. Ahelyett, hogy idegenként bámuljam, Magaménak valhatnám a házat, és én láthatnám benne vendégül nagybátyámat és nénémet. De nem, kapott észbe, ez úgyis lehetetlen. Nagybátyám és néném elvesztek volna számomra, soha nem hívhattam volna meg őket ide. Szerencse, hogy erre gondolt, mert már szinte megbánta, amit tett. Szerette volna megkérdezni a kulcsárnőtől, valóban távol van-e a gazdája, de nem volt hozzá Mersze. Végül is nagybátyja tette fel a kérdést, s Elizabeth ilyetten fordult félre, mi alatt Mrs. Reynolds azt felelte, hogy gazdája nincs itthon, s rögtön hozzátette. De holnapra várjuk, nagy baráti társasággal. Milyen boldog volt Elizabeth, hogy az ő látogatásuk nem halasztódott el véletlenül egy nappal. nénye most oda hívta, hogy nézzen meg egy képet. Elizabeth odalépett, s néhány más miniatűrrel együtt, Vikem képét látta függni a kandalló felett. A néni mosolyogva kérdezte Elizát, hogy tetszik-e neki. A kulcsárnő is odament, és elmondta, hogy a kép egy fiatal embert ábrázol, a volt gazda tisztartójának fiát, akit az úr saját költségén neveltetett. Nemrég belépett a hadseregbe, tette hozzá, de sajnos nagyon haszontalan ember lett belőle. Mrs. Gardiner mosolyogva nézett unoka húgára, de Elizabeth nem tudta a mosolyt viszonozni. Ez pedig a gazdám mondta Mrs. Reynolds egy másik miniatűrre mutatva. A kép igazán élethű. Ugyanakkor készült, mint a másik, úgy nyolc évvel ezelőtt. Sokszor hallotta, milyen szép férfi a gazdája mondta Mrs. Gardiner a képet nézve. Az arcképen is az, de te meg tudod mondani, Lizzie, hasonlít -e hozzá vagy sem. Mrs. Reynolds láthatólag jobban kezdte tisztelni Elizát, mihet kiderült, hogy ismeri a gazdáját. Hát a kisasszony ismeri Mr. darcy e Egy kicsit, felelte Elizabeth elbirulva. És nem tetszik gondolni, hogy nagyon szép ember. Igen, nagyon jó képű. Én bizony nem ismerek nála szebbet, de fönn a képtárban egy szebb. Nagyobb képet is látnak majd róla. Ez itt a boldog gazdám kedvenc szobája volt, és a képecskék is mind úgy maradtak, mint az ő idejében. Nagyon szerette őket. Most már tudta Elizabeth, miért függ Vikem arcképe is a miniatűrök között. Mrs. Reynolds aztán Miss Darcy képmására hívta fel figyelmüket, amely még nyolc éves korában készült. És Miss Darcy is olyan csinos, mint a bátyja? kérdezte Mr. Gardiner. Persze, hogy olyan. A legszebb kisasszony a világon. És milyen művelt, egész nap énekel és zongorázik. A szomszéd szobában van az új zongora, most érkezett meg a gazdám ajándéka. Mr. Darcy őt is magával hozza holnap. Mr. Gardiner közvetlen és kellemes modorú ember volt. Az ő kérdéseinek és megjegyzéseinek köszönhették, hogy Mrs. Reynolds nyelve megoldódott. Akár a büszkeség vezette, akár a ragaszkodás, a kulcsárnő nyilván nagy örömét lelte abban, hogy gazdájáról is Miss Darcy-ról beszélhet. Sokat van a gazdája Pemberliben ben az év folyamán. Nem annyit, uram, mint én szeretném. Talán az év felét tölti itten, Miss Darcy pedig mindig itt tölti a nyári hónapokat. Kivéve mikor ramsgate megy, gondolta Elizabeth. Ha megházasodna a gazdája, talán többet lenne itt. Ha, biztos uram, de ki tudja, mikor kerül erre sor. Nem tudom, ki volna méltó hozzá. Mr. Gardiner és a felesége elmosolyodtak. Elizabeth pedig nem állhatta meg, hogy meg ne jegyezze. Mondhatom, nagy dicséret Mr. darcy hogy így beszél róla. Én csak az igazat mondom. Mindenki ezt mondja róla, aki ismeri, felelte Mrs. Reynolds. Elizabeth úgy vélte, hogy ez erős túlzás, és növekvő csodálkozással hallgatta, hogy a kulcsárnő még hozzáteszi. Soha életemben nem hallottam tőle egy rossz szót, pedig már négy éves kora óta ismerem. Ez a dicséret lette meg legjobban Elizát, mert leginkább ez ellenkezett véleményével. Gyökeret vert benne a hit, hogy Darcy mogorva, barátságtalan ember. Kíváncsisága teljes erővel felébredt, Többet akart róla hallani, s hálás volt nagybátyjának, mikor az így szólt. Ez bizony kevés emberről lehet elmondani. Boldog lehet, hogy ilyen gazdája van. Tudom én, uram, az is vagyok. Bejárhatnám a világot, akkor sem találhatnék jobbat. De mindig azt tapasztaltam, hogy a jó lelkű gyerekből lesz a jó lelkű ember. Ő pedig mindig a legangyalibb természetű, a legjobb szívű fiú volt a világon. Elizabeth alig meg, hogy rá ne bámuljon. Ilyen volna, Darcy? gondolta. Az édesapja nagyon derékember volt, jegyezte meg Mrs. Gardiner. Igen, asszonyom, az volt, a fia pedig szakasztott olyan lesz, épp olyan jó és nyájas a szegény emberekhez. Elizabeth csak figyelt, ámult, kételkedett, és még többet akart hallani. Beszélhetett Mrs. Reynolds bármi másról, az őt nem érdekelte, hiába mondta el, kitábrázolnak a képek, mekorák a szobák, mennyibe került a berendezés. Mr. Gardinert nagyon mulattatta a családi elfogultság, ennek tulajdonította a gazda túlzott magasztalását, csak hamar újra Darcyra terelte a szót. Mrs. Reynolds nyomatékkal emelte ki sok jó tulajdonságát, amint együtt mentek fel a széles lépcsőn. Ő a legjobb földes úr, és a legjobb gazda, akit el lehet képzelni. Nem olyan, mint a mai léha fiatal emberek, akik csak magukra gondolnak. Nincs olyan zsellér vagy cseléd, aki ne áldaná a nevét. Egyesek büszkének tartják, de én soha nem láttam ilyennek. Talán csak azért mondják ezt rá, mert nem fecseg annyit, mint más fiatal emberek. Milyen kedvező fényt vett ez Dárszira? gondolta Elizabeth. Ez a dicshímnusz, Súgta oda a nagynénye, mi alatt továbbmentek, nem egészen vág össze azzal, ahogyan szegény barátunkkal viselkedett. Lehet, hogy tévedtünk. Alig, ha hiszem, igen, jó forrásból szereztük az értesülést. Fölértek a tágas emeleti folyosóra, s a kulcsárnő bevezette őket egy bájos nappali szobába, amelyet csak nemrég rendeztek be könnyebb eleganciával, mint a földszinti termeket. Megtudták, hogy az átalakítás most történt, Miss Darcy kedvért, aki legutóbbi látogatása idején megszerette ezt a szobát. Látszik, milyen jó fivér, mondta Elizabeth, és az egyik ablakhoz lépett. Mrs. Reynolds előre elképzelte, mennyire fog örülni Miss Darcy, ha meglátja a szobát. És a gazdám mindig ilyen, tette hozzá. Ha örömet szerezhet valamivel a hugának, rögtön megteszi. Nincs semmi a világon, amit meg ne tenne, érte. Már csak a képtár volt hátra, meg két-három nagyobb hálószoba. A képtárban sok szép festmény volt, de Elizabeth nem értett a festészethez, s mivel lent már elég képet látott, inkább Miss Dar szikrét a rajzait kezdte nézegetni. A témájuk sokkal jobban érdekelte, és jobban meg is értette a rajzokat. A képtárban sok családi arckép volt, de ezek alig köthették le egy idegen figyelmét. Elizabeth tovább ment, az egyetlen arcot keresve, amelyet ismert. Végül rátalált. A kép megragadó hasonlatossággal ábrázolta Dárszít, azzal a mosolyval, amelyet Elizabet is látott néha az arcán, amikor őt nézte. Komolyan, tűnődve állt néhány percig a festmény előtt, és még egyszer visszatért hozzá, mielőtt kimentek a képtárból. Mrs. Reynolds elmondta nekik, hogy ezt a képet még a boldogult Mr. Darcy életében festették. Mi tagadás! Ebben a pillanatban Elizabeth gyöngédebb érzéssel gondolt a kép eredetére, mint ismerettségük legbarátibb szakaszán. Mrs. Reynolds magasztalását nem lehetett semmibe venni. Milyen dícséret ér fel egy értelmes cseléd dicséretével. Eszébe jutott hány ember boldogsága van Darcy kezében, aki testvér, földesúr és gazda, mennyi örömet vagy fájdalmat okozhat, mennyi jót vagy mennyi rosszat van módjában tenni. Amit a kulcsárnő elmondott róla, az mind Darcy mellett szólt. Most ott áll a képmása előtt, Darcy rászegezi a szemét, Elizabeth mélyebb hálával gondolt a fiatalember vonzalmára, mint eddig bármikor. Felidézte a szerelem hevét, de tompította a vallomásának sértő hangját. Miután mindent végignéztek a házban, amit megszoktak mutatni a látogatóknak, lementek a földszintre és elbúcsúztak a kulcsárnőtől. Mrs. Reynolds rábízta őket a kertészre, aki a bejáratnál várt rájuk. Amint a gyepen át sétáltak a folyó felé, Elizabeth megfordult és visszanézett. Nagybátyja és nagynénye is megálltak, és miközben Mr. Gardiner találgatta, milyen régi lehet a kastély, egyszerre megjelent a kastély gazdája. Azon az úton jött feléjük, amely a ház mögött az istálókhoz vezetett. Húsz méterre sem voltak egymástól, Darcy oly hirtelen bukkant fel, hogy okvetlenül meg kellett látniuk egymást. Szemük rögtön találkozott, és mindkettőjük arcát mély pír öntötte el. Darcy láthatóan összerezzen, és egy pillanatig mozdulni sem tudott a meglepetéstől, de csak hamar erőt vett magán. A társaság felé indult, s ha nem is teljes hidegvérrel, de legalább tökéletes udvariassággal szólította meg Elizát. A leány először önkéntelenül elfordult, de Darcy közeletére megállt, és alig palástolható zavarral fogadta köszönését. Ha a fiatalember hirtelen megjelenése vagy hasonlósága az imént látott képhez nem is győzte volna meg Gardineriket, hogy Mr. Darcy áll előttük, rögtön kiolvashatták ezt a kertész meglepet arcából, amint megpillantotta a gazdáját. Kisé húzottak, mi a Darcy unoka hugukkal beszélt, aki meglepetésében és zavarában Alig merte ráemelni szemét, és nem is tudta, mit felelt, amikor a fiatalember udvariasan érdeklődött családja felől. Elizabeth egészen elámult, mennyire megváltozott Darcy utolsó találkozásuk óta. Minden szó, amit tőle hallott, fokozta zavarát, és mivel folyton az járt az eszében, milyen helytelen, hogy Darcy itt találta őt, a néhány perc, amelyet most együtt töltöttek, Életének legkínosabb percei közé tartozott. De Darcy sem látszott sokkal nyugodtabbnak. Beszédéből teljesen hiányzott a megszokott higgadság. Többször is megkérdezte Elizát, mikor jött el Longborgból, meddig maradt Derbysőrben, oly gyakran és oly szapor a hangon, hogy feldúlt lelkiállapota nagyon is nyilvánvaló volt. Végül már semmi nem jutott az eszébe, néhány pillanatig szótlanul álltott, majd hirtelen magára eszmélt és elköszönt Elizától. Gardinerék most csatlakoztak Elizához, és dicsérni kezdték Darcy termetét, de a leány egy szót sem hallott, s teljesen elmerülve érzéseiben Némán követte őket. Lelkét elöntötte a szégyen és a bosszúság. Ide eljönni. Ennél szerencsétlenebb, meggondolatlanabb dolgot nem is cselekedhetett volna. Milyen furcsának találhatta ez Darcy? Milyen szégyenletes fényt vett ez őrá ilyen hiú ember szemében? Úgy tűnhetik fel, mintha szándékosan tolakodott volna ismét az útjába. Miért is jött ide? Vagy miért érkezett meg Darcy egy nappal előbb, mint várták? Ha csak tíz perccel hamarabb távoznak, Darcy már nem vette volna őket észre, mert világos, hogy abban a pillanatban jött meg, abban a pillanatban szállt le a lóról vagy a kocsiról. Ez a fonák találkozás újra meg újra arcába kergette a vért. És hogy a viselkedése oly feltűnően megváltozott, vajon mit jelent ez? Hogy egyáltalán szóba állt vele, már az is meglepő, de hogy ilyen udvariasan beszélt, a családja iránt is érdeklődött, Soha életében nem látta még dárszimodorát Modorát kevéssé merevnek, soha nem beszélt vele oly kedvesen, mint ezen a váratlan találkozáson. Mennyire másképp viselkedett? Nem tudta, mire véje a dolgot, milyen magyarázatot keressen. Közben egy szép a tértek a vízpartján, és minden lépésnél erragadóbb dombhajlat vagy festői facsoport tűnt a szemükbe, amint az erdőhöz közeledtek de időbe telt, mire Elizabeth bármit is észrevett. Gépjesen felelt ugyan nagybátyja és nénye ismételt kérdéseire, oda is tekintett, ha felhívták valamire a figyelmét, de semmit sem látott a tájból. Gondolatai mind a Pemberley kastély egyetlen pontjára szegeződtek, arra a helyre, ahol Darcy éppen tartózkodhatott. Szerette volna tudni, mi megy most végbe a lelkében, Mit gondol róla? Vajon a történtek ellenére is kedves ő még neki? Talán csak azért volt hozzá udvarias, mert érzelmei megnyugodtak. De volt valami a hangjában, ami nem vallott nyugalomra. Hogy Darcynak inkább fájdalmat vagy örömet okozott a viszontlátás, nem tudta eldönteni, de annyi bizonyos, hogy nem hagyta közömbösen. Úti végül is szóvá tették szórakozottságát, és ez magához térítette. Belátta, hogy a nyugalomnak legalább a látszatát meg kell őriznie. Betértek az erdőbe, s egy időre búcsút mondva a folyónak felfelé igyekeztek a hegyoldalon. Átkeltek egy egyszerű fahídon, amely jól illett a táj jellegéhez. A vidék itt kopárabb volt, mint máshol, a völgy szurdokká szűkült, amelyben a patak mellett csak egy szűk ösvény húzódott a bozótos és mentén. Elizabeth szerette volna kikutatni a patak kanyarulatait, de amikor átmentek a hídon és meglátták, milyen messze vannak a háztól, Mrs. Gardiner nem lévén jó gyalogló, nem akart tovább menni, csak azt kérte, térjenek vissza minél gyorsabban a kocsihoz. Unoka húga kénytelen volt engedni, most a legrövidebb úton megindultak a kastély felé, a folyó túlsó partján. De csak lassan haladtak előre, mert Mr. Gardiner szembedélyes horgász volt, noha ritkán áldozhatott-e hajlamának. Folyton leste, mikor bukkan fel egy-egy pisztránga vízből. Erről beszélgetett a kertésszel, közben megmegállt. És még így lassan mentek tovább, ismét csodálkozva látták, és Elizabeth nem volt kevésbé meglepve, mint először, hogy Darcy közeledik feléjük, s már nincs is tőlük messze. Elizabeth minden meglepetése ellenére most legalább jobban el volt készülve a beszélgetésre, és elhatározta, hogy nyugodtan fog viselkedni és beszélni, ha Darcy valóban találkozni akar velük. Néhány pillanatig úgy érezte, hogy Darcy valószínűleg átvág egy másik ösvényre. De ez az érzés csak addig tartott, amíg az útkanyarulat eltakarta őt szemük elől. A forduló után a fiatalember ott termet előttük. Elizát egy pillantás meggyőzte arról, hogy Darcy iménti udvariassága mit sem változott. Ő is követte hát példáját, és az üdvözlés után tüstént a kastély szépségét kezdte dicsérni, de alig mondta róla, hogy bájos és erragadó, már is kellemetlen emlékek jutottak eszébe, és azt képzelte, hogy Pemberley dicséretét az ő szájából félre lehet magyarázni. Elpirult. És nem is szólt többet. Mrs. Gardiner kisé hátrább maradt, és amikor Elizabeth elhallgatott, Darcy megkérte, legyen szíves bemutatni őt ismerőseinek. Erre az udvarias gesztusra Elizabeth egyáltalán nem volt elkészülve. Alig tudta elfolytani mosolyát, hogy Darcy most olyanok ismerettségét keresi, akik ellen gőgjel lázadozott, mikor megkérte kezét. Mennyire meg fog lepődni, gondolta magában, ha megtudja kicsodák. Most persze azt hiszi róluk, hogy előkelő nagyvilági emberek. De a bemutatás rögtön megtörtént, és amikor megmondta, milyen rokonságban állnak egymással, lopva ha miskáson pillantott, mert látni akarta, hogyan viseli ezt el. Szinte várta, hogy minél hamarabb lerázza magáról az ilyen szégyenletes társaságot. Hogy Dárszit meglepte a rokoni kapcsolat, nyilvánvaló volt, de hősiesen vette tudomásul, nem futamodott meg, hanem velük együtt visszafordult, és beszélgetni kezdett Mr. Gardinerrel. Elizának ez csak öröm lehetett, csak diadal. Vigasztaló volt, hogy Dárszinak olyan rokonokat is bemutathatott, akik miatt nem kell pirulnia. Figyelmesen hallgatta minden szavukat, és büszke volt nagybátyának minden kifejezésére. Minden mondatára, amely eszéről, ízléséről és jó modoráról tanúskodott. A beszélgetés csak hamar a horgászásra terelődött, és Elizabeth hallotta, mint a legudvariasabban meghívja nagybátyját, hogy itteni látogatása alatt horgászon az ő birtokán, amikor csak kedve tartja, azt is felajánlotta, hogy ellátja őt horgászfelszereléssel, és megmutatja, merre van a legtöbb hal a patakban. Mrs. Gardiner, aki karonfogva ment Elizával, csodálkozva pillantott húgára. Elizabeth nem szólt semmit, bár rendkívül megörült Darcy előzékenységének, amely csak neki szólhatott. Egyik ámulatból a másikba esett, s folyton ezt kérdezte magától. Vajon miért változott így meg? Mi lehet ennek az oka? Nem lehet, hogy miattam, az én kedvem és szelidült volna meg így a modora, az én Hansfordi szemrehányásaim nem okozhattak ilyen változást. Lehetetlen, hogy még most is szeressen. Egy ideig úgy sétáltak, hogy a két hölgy ment elől, mögöttük a két férfi, de később lementek a folyó partjához, hogy jobban megnézenek valami furcsa vízinövényt, és amikor újból elindultak, az elrendezés véletlenül kisé módosult. Mrs. Gardiner volt a kezdeményező, akit kifárasztott a délelőtti séta, unoka-huga karját nem találván elegendő támasznak, inkább a férjébe karult. Helyét Darcy foglalta el Elizabeth oldalán, és együtt sétáltak tovább. Rövid hallgatás után a leány szólalt meg először. Tudtára akarta adni Darcynak, hogy csak azért jött el Pemberleybe, mert bizonyos volt a gazda távollétében. Így hát azzal a megjegyzéssel kezdte, hogy Darcy egészen váratlanul érkezett meg. A kulcsárnő azt mondta, tette hozzá, hogy legkorábban holnapra várják önt haza. Mielőtt pedig elindultunk Békwell-ből, úgy értesültünk, hogy a közeli jövőben nem is tartózkodik birtokán. Darcy elismerte, hogy mindez szóró-szóra igaz, de a tiszt tartóval kellett valamit megbeszélnie, és ezért néhány órával hamarabb indult el, mint a társaság, amelyel addig együtt utazott. Holnap korán reggel ők is megérkeznek, folytatta, s kegyed ismerősöket is fog köztük találni, Mr. bingley és a nővéreit. Elizabeth csak könnyed bicentéssel felelt. Gondolatai rögtön visszaszálltak abba az időbe, amikor Bingley neve utoljára hangzott el köztük, s Darcy arsz kifejezéséből ítélve, ő sem igen gondolhatott egyébre. Van még valaki a társaságban, Folytatta Darcy kisvártatva, aki különösen szeretne kegyeddel megismerkedni. Megengedné-e, hogy bemutassam kegyednek a hugomat, amíg Lemptonban tartózkodnak? Vagy túl sokat kérek ezzel? A kérés valóban meglepő volt. Olyan meglepő, hogy Elizabeth később nem is emlékezett, hogyan mondott rá igent. Rögtön érezte, hogy ha Miss Darcy meg akar vele ismerkedni, ez csak bátyjának a műve lehet, és ez már önmagában is megelégedéssel töltötte el. Jó leső tudat volt, hogy Darcy minden haragja ellenére sincs róla igazán a rossz véleményel. Némán sétáltak tovább, mindketten gondolataikba merülve. Elizabeth nem volt nyugodt, ezt nem is lehetett tőle várni, de örömet és elégtételt érzett. Hamarosan elhagyták a többieket, s mire a kocsihoz értek, Mr. és Mrs. Gardiner jó kétszáz méterre maradtak le mögöttük. Darcy most meghívta, menjen be vele a házba, de a leány kijelentette, hogy nem fáradt, s így együtt áldogáltak a pázsiton. Ebben a pillanatban sok mindent mondhattak volna egymásnak. A hallgatás nagyon kínos volt. Elizabeth szeretett volna beszélni, de mintha a tilalomfák állnának mindenfelé. Végre az utazás jutott eszébe, és nagy buzgalommal csevegtek olyan helyekről, mint Metlock vagy Dove Dale. De az idő és a néni lassan haladt, s Elizabeth türelme és gondolatai már fogytán voltak, mire vége szakadt a bizalmas kettősnek. Amikor Gardinerék odaértek, Darcy mennyájukat meghívta, hogy menjenek be vele a házba egy kis falatozásra, de a meghívást elhárították, s mindkét részről a legnagyobb udvariassággal búcsúztak el. Darcy besegítette a hölgyeket a kocsiba, s amint elhajtattak, Elizabeth látta, hogy lassú léptekkel megy a kastély felé. A bácsi és a néni most róla kezdtek beszélni, s mindketten kijelentették, hogy Darcy ezerszer különb, mint amilyennek képzelték. Tökéletes, modorú, udvarias és szerény, jegyezte meg a bácsi. Van benne valami szertartásos vonás, annyi szent, felelte Mrs. Gardiner, de inkább csak a viselkedésében, és illik is hozzá. Én is csak azt mondhatom, amit a kulcsárnő, ha egyesek büszkének tartják is, én nyomát sem láttam benne büszkeségnek. Engem legjobban az lepett meg, ahogyan velünk viselkedett. Nem csak udvariasan, hanem igazán figyelmesen is, pedig semmi oka nem volt erre, hiszen Elizát csak futólag ismeri. Mit tagadás gadás, Lizzie? mondta a nagynénye. Csinosnak nem olyan csinos, mint Vikem. Jobban mondva, nincs az a megnyerő kifejezése, mert a vonásai igazán szépek. De hogyan mondhattad róla, hogy olyan kellemetlen ember? Elizabeth próbált magyarázkodni. Darcy már kendben is jobban tetszett neki, mint régebben, olyan szívesnek pedig még soha sem látta, mint ma délelőtt. De az udvariassága talán kissé a szeszélyeitől is függ, felete a bácsi. Az ilyen nagy urak gyakran szeszélyesek. Nem is akarom őt szavám fogni a horgászás dolgában, mert meggondolhatja magát, és még kiutasít a parkból. Elizabeth érezte, hogy társai teljesen félreértik Darcy jellemét, de nem szólt semmit. Amennyire meg tudom őt ítélni, folytatta Mrs. Gardiner, nem gondoltam volna, hogy bárkivel is oly kegyetlenül tudna bánni, mint szegény vikemmel. A tekintetében nincs semmi rossz indulat, ellenkezőleg, amikor beszél valami kedves vonás van a szája körül, és az arcán is valami nemesség tükröződik. Ami nem val rossz szívre. A derékasszonyság, aki megmutatta nekünk a házat, persze az egekig magasztalta. Néha már alig álltam meg, hogy elne nevessem magam, de bizonyára a bőkezű gazda, és a cselítség szemében ez minden erényne továbbja. Elizabeth most érezte, hogy kötelessége legalább néhány szóval megvédeni Darcy viselkedését Vikemmel szemben. Ezért értésükre adta, amilyen óvatosan csak lehetett, hogy azok után, amit a fiatal kenti rokonaitól hallott, Darcy eljárását egészen másképp is lehet magyarázni, s hogy Darcy távolról sem olyan sötét jellem, Viken pedig nem olyan ártatlan bárány, amint ezt Herford sörben gondolták. Állításának bizonytságául részletesen beszámolt a két férfi közötti anyagi ügyletekről, a forrást nem nevezte ugyan meg, de kijelentette, hogy teljesen megbízható. Mrs. Gardinert meglepte és elszomorította ez a közlés. Amint azonban egykori örömeinek színhelyéhez közeledtek, a kedves emlékek elűztek minden más gondolatot. Csak azzal törődött hogy férjének megmutassa a környék minden nevezetes helyét, egyébre nem is tudott gondolni. Bármennyire kifárasztotta a délelőtti séta, ebéd után rögtön elindult felkeresni régi ismerőseit, az este pedig azzal telt el, hogy élvezte a hosszú esztendők után felújított barátság minden örömét. A nap eseményei sokkal érdekesebbek voltak, sem hogy Elizabeth sok figyelmet szentelhetett volna új ismerőseinek. Csak egy gondolat járt az eszében. Csodálkozva gondolt Darcy előzékenységére, és mindenek felett arra, hogy meg akarja ismertetni őt a hugával.